Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'alanın nimətlərini xatırlayıb, şükür etmək lazımdır. Və qul nə qədər çox Allah subhanahu wa ta'alan nimətlərini xatırlayıb, şükür edərsə Allah subhanahu wa ta'ala ona olan nimətlərini daha da artırar. Və həqiqtən də bugün əminəmansılıq niməti böyük bir nimətdir. Hansı ki, əminəmansılıq olan müddətdə insanlara dəvət eləmək hasanlaşır, insanların qəbulu dəvət etmələri hasanlaşır. Və öyrənmək, öyrətmək və öyrənilərə sonunda əməl etmək hasanlaşır. Və Allah subana bizə olan bu neymətlərinin daha da artırsın. Amin. Və eyni zamanda bu cür məclislərin daha da səmərəli, daha da faydalı məclislərdən olmasını Allah sonu dua edək. Və biz keçən dərsimizdə hər bir İsmail Əl-Kermənin Əhl-i Sünnənin Eytiqatda İcması kitabından artıq keçən dərsdə Əhl-i Sünnənin bir neçə usul məsələlərlə danışdıq. Hansı ki, orada müəllif, müəllif əhl-i sünnə ilə bəzi bidətçilərin arasındakı fərqi bəyin etdi. A, bugün də inşallah əhl müəllif əhl-i yəni, bir neçə sifətindən və sonra isə bidətçilər haqqında danışacaq. Məli müəllif buyurur ki, فهذه المذاهب والأقاول التي وصفت مذاهب أهل السنة والجماعة والآثار وأصحاب الروايات وحملة العلم الذين أدركناهم وأخذنا عنهم الحديث وتعلمنا منهم السنة وكانوا أئمة معروفين الثقاث أهل الصدق وأمانة yuqtada bihim və yuqhədu anhum və ləm yakun ashabə bidə'ə və lə khilaf və lə təhləyət və hüvə qovlu əyimmətihim və ulamāihim eləzīna qanu qablahum və teməsəkubi dəlka rəhməkumullah və tuallimuhu və allimuhu və billəhi təvfəq. Məlumə eləf qəydi edilir ki, şey, yani bundan öncə, Əhl-i Sünnəni vəsf etdiyim kimi, yəni müəllif öz adından danışır ki, yəni Əhl-i Sünnəni vəsf etmişdim və Əhl-i Sünnənin e, məzhəbini, onların getdiyiləri yolu, onların rəylərini, onların dediyiləri məsələləri necə vəsf etmişdim isə, bax, onlar da həmən Əhl-i Sünnə, vali cəmə və eyni zamanda hədislərin arxasına gedənlər, eyni zamanda rivayətlərin dancıya gedənlərdir. Və burada müəllif Yəni, sünnə və camatı bir yerdə xatırlayır. Və Sal Əlişeyxin 40 hədsin şəhrində yəni bu məsələyə gözəl bir nəzərdən, nöqtədən toxunur ki, deməli, Sal Əlişeyx qeyd edir ki, deməli, Əhl-i Sünnə Əhl-i Sünnə cəmə deyə sayılır. Yəni, əhl bu iki adın bir yerdə cam olunmasından danışır. Yəni, əgər bir, bir insanın birində Bu ikinin adı da bir yerdə cəm olunmubsa, onda o insan Əhləsunnə vəl-cəmə nisbət eləmək olmaz. Yəni ər kimsə sünnə üzərindədir və cəmaətdə değilsə, onu Əhləsunnə vəl-cəmə deyilir deyilmir. Əksinə, kimsə bidət üzərindədir, amma cəmaətdədir. Yəni cəmaətlə birdir. Onu Əhləsunnə vəl-cəmə deyilir deyilmir. Deyilmir. Yəni, nə qədər ki, onda o iki vəssin ikisə cəm olmayıbsa, tamamlamayıbsa, o insan əhl-i sünə sayılmır. Yəni, insan sünnə üzərində olub, camatla olmalı. Əgər sünnə üzərində olub, camatdan uzaqca əhl-i sayılmır. Daha doğrusu, əhlüsünə vali cəmiyyə salmır. Əgər bidət üzərində olub camatla bir yerdə isə, yenə də əhlüsünə vali cəmiyyə Yəni, bu adın e, insanın üzərində ispat olması, tətbiq olması üçün bu iki vəsfin ikisi də bir yerdə olması yəni, gərəkdir. Və eyni zamanda müəllib burada əhlüsünəni adlandırıb əhlüsünə vali cəmiyyə və val əhsər. Əhsər də ümumiyyətlə, mütləqən olaraq əhsər deyən doğru ayıqdə Peyğambə Sosun hədisləri, ora aiddir sahabilərdən gələn rivayətlər, ora aiddir tabinlərdən gələn rivayətlər, ora aiddir atibayə tabinlərdən gələn rivayət və hətta bugünə ki, bizdən öncəki olan e, deməli, sələflərin sözləri. Yəni, hər nəfə bizə onlardan gəlib çatıbsa, bunlar artıq sələfin əsəri salir. Və buyurur ki, asıl hə bu rivayət. Və rivayət odur ki, yəni rivayət uydurma rivayətdədən getmir söhbət. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, yəni əhl-i sünnə və hər bir şey nə getirir? Dəlil. Dəlil. dəlil. Bax, rivayət də o deməkdir. Rivayət, əsər, bunlar o deməkdir ki, yəni əhl hər bir məsələdə dəlil gətirir. Əl-i sünnənin bir məsələ dəlili yoxdur, əhl-i sünnə inir? Sur. Sur. Yəni, dəlil də ilk öncə nədən Sünnə, sahabələr, tabinlər, ətbəy tabinlər, sonra belə mərhələ mərhələ gəlir. Yəni, əgər bir məsələ tutam ki, Peyğambər Salsam hədisi varsa, evin teyməyən sözün gətirmək ehtiyac var yoxsa yoxdur? Yox. Bir məsələdə Peyğambər Salsamın açıq aşar hədisi varsa, dörd məhzəbin sözü həmən məhzəbə ziddirsə, Peyğambər sözü üstüncə olur, dörd məhzəbin sözü. Peyğambər Salsamın sözü. Yəni, əgər bir insanın, alimin, mühəddisin, elməhlinin, şeyxin və kimsənin, kimsənin sözü Peyğəmbəl Salasələmin sözünlə uyğun gəlirsə, yəni həmən insan Peyğəmbəl Salasələmin dediyi sözə uyğun deyirsə, o sadəcə həmən dəlininir, bir az da artırır, təsdiqləyir, sabitləşdirir və eləx və s. Ancaq gücləndir, nə hissəsə, yadım qoya bilərik. Ancaq yox, Bizdə peyğəmbərsəm açıq-aça varsa və hər hansı bir alimin sözü həmen e, dəlilə ziddisə nə olur? Olsun kimin sözü götürməlidir? Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm. Çünki İmam Malik rəhməhullah e, bir gün e, peyğəmbər məctəsində dəstiyi halda və bir gün qəbrin yanında dayandıdı ki, bütün bəşərin sözü götürülür və nə olur? Radd olunur. Çünki bəşər mütləqən sözü Ə, əməl olan, Yəni peyğəmbər səsənən başqa bəşər, yəni bəşər deyəndə peyğəmbər onu bəşər idi. Amma İmam Malik o zaman bəşər deyəndə, yəni peyğəmbər artıq dünyasını dəyişib. Yəni yerdə qalanlar kimlərdir? Bütün qalan insanlar. Hamısının sözü deyir, götürülür və radd olunur, yalnız bu sahib qəbrin sahibindən başqa. Yəni yeganə mütləqan itaat kimə məxsusdur? Allah və Rəsuluna. Hətta əmirlər, hətta Alimlər, hətta kimlər, kimlər onlar mütləqən itaayətə e, məxsus, mütləqən itaayətə layiq olan kəslər deyirlər. Yəni, mütləqən itaayətə aiddir Allah və Rasuna. Və müəllif də burada əhl-ü baxın, görün, cəmi eləyir ki, əhl-ü sünnə vəl-cəmə, və, cəmaq, və əthər və əshəbul rivayət. Yəni, əhl o kəslərdir ki, onlar bir məsələdə, Demirlər ki, mən belə dedim, mənim nənim belə dedi, babam belə dedi. Deyilər ki, məsələn nə var? Dəlil var. Kimdəndir? Peyğambərdən. Yaxşı, Peyğambərdə yoxsa kimdən var? Fulan sahabədən. Sahabədə yoxsa kimdəndir? Fulan tabindən, hətta mərhələ mərhələ gələnək. Və sonra buyuru ki, və həmmələtl ilim, ilim daşıyanlar. Yəni, e, bu məsələlər hansılar ki, müəllif indiyə kimi, nəql etdiyi, vəsvilədiyi məqalələr, deməli, elm daşıyıcılarındandır. Yəni, müəllifin özünün bildiyi, gördüyü, tanıdığı elm daşıyıcılardır və buyuruyor ki, əllədiyinə adraqınağım, hansılar ki, biz onlara çatdıq. Yəni, onların, sağ ikən onlara, ə, toq, ə, onlara rastlaşa bildik. Və axadnə ənhumul hədid, onlardan hədis öyrəndik. Yəni, Peyğambər sallamın hədisini öyrəndik. Və ta'ləmlə minhumə sünən, onlardan Peyğambər sallamın sünnəsini öyrəndik. Fikir verim və burada buyurur ki, deməli, e, hansılar ki, onlara çatdıq və demir, onlardan elm öyrəndik. Yəni, əslində, hədisdə, sünəndə özü nədir? Özü elmdir. Ancaq müəllif burada daha bir incə məsələyə toxunur ki, yəni, elm deyəndə, elmin əslindədir? sünnə Quran və sünə. Quran və sünədir ki, hansı ki, sünnələr özü Quranı nəyidir? Bəyən edənidir, ayranıdır, təfsirdir, şərh eləyəndir, açıqlayandır. Və müəllib olur ki, yəni onlardan götürdüyümüz insanlar, hansıları ki onlardan götürdüyü hədisləri və onlardan götürdüyü sünnələr, yəni Peyğambin ikisi də yəni bir yerdə yəni hədisi sayılır, sadəcə burada umumi və orada isə xüsus olaraq vəsv edib. Və bu olur ki, kanu Onlar deyə tanınmış, yəni alimlər idilər. Yəni insanların, alimlərinin iləsi var, tanınmışdır, iləsin isə var? tanınmış deyil. Bu günün özündə, yəni desən ki, kimi tanısan müsəllərlərdən, yəni yuxudan da durğusan necə şeyx Albani, İbn Baz, Useymin, Fozan və hələ vəsaili. Ancaq bu gün e, həqiqətən də daha da böyük alimlər var. Düz onlardan sonra, onlar dünyasını dəyişəndən sonra hal-hazırda saylarla nə qədər istənəsəniz, əhlüsünnənin Alimləri var, hansı ki onlardan elm götürülməlidir, onlardan əqidə, onlardan fiq onlardan hədis, yəni öyrənilməlidir. Hanıqda buyurur ki, və onlar və qənu əymətin mərufin, onları tanımış imamlar idi, siqad, yəni onlar e, öz onlara verilən vəsiflərdə möhtəbər idilər. Yəni onlarda heç bir ləhkəli yox idi. Yəni, ləhkəlik də buna nədən söhbət gedir? Yəni, elə insan alim ola bilər ki, onda nə vaxtsa bir e, zəifsiliyə olub, hansısa məsələdə əhl-i sünnəyə söz deyib və yaxud da ki, hansısa bir məsələdə əhl başa düşmədiyi kim başa düşüb. Və belə bir halda o insanda, həmən alimdə qisməndə olsa möhtəbəli nəyiniyir? Öz tarazını itirir. Ancaq bir e, alimin ki, vəsvi ki, onlar tigat, yəni, ə e, o cür adla onlar artıq hifsin, ondan sonra fəhmin, mötəbəəlin ən yüksək, yəni göstəricisi kimi, yəni vəssf olunurlar. Və buyur ki, əhlü sidq, yəni onlar sidq əhlinin, doğru söyləyənlərdir. Yəni onları bu daşıdıqları etiqadı, söylədikləri əqidəni, söylədiklər elimləri onları yalançılıqla, ikiyüzlülüklə, riya ilə riyayla, kiməsə görə deyil, məs onların elədikləri siddiqlikdən yerəligər. Yəni onlar həqiqətən də öz dinlərinə sadiq olanlar idi və daha gözəl bir vəsfilə buyurub və əmənə, Eyni zamanda nə idilər? Əminaman idilər. Yəni onlar xəyan xəyanətkar değildilər. Yəni həqiqətən biz bu gün baxsaq, görsək Görərik ki, bir çox alimlər, hansıra ki, onlar əhl-i sünnədirlər, sələfi salihdirlər, ancaq onları e, tanımayanlar, onları birinə hökumət adamı deməkləri, birinə murci deməkləri, birinə tağut alimləri deməyi, o insanlara, alimlərə birbaşı nədir? Ləkədir, iftiradır. Çünki onların artıq sidq, yəni sadiq olmaları və onların daşılıqları elmdə, əminəman olduqları, xəyanət olmadıqları açıq-aşkardır. Yəni, heç birində şəx şübhə yoxdur ki, həmən o insanlar, Şəx Ünbaz e, Rəhməllə, Şəx Albani Rəhməllə, Şəx Hüsemin Rəhməllə və istəyir digər dünyasını dəyişən alimlər, heç biri bunlardan e, xəyanətkar və yaxud ki, 200-dür, yəkər və yaxud ki, e, Ha hakimlərə qarşı yalta olan və yaxud bu cür vəsiflər heç biri onlarda olmuyor və e, müəllifin də vəsif elədiyi alimlər, yəni əhlüsün aləməz bu cür vəsifi daşıyırlar və buyuru ki, yox da də birim, onlara iqtida olunur yəni onların dediyi məsələlərdə onlara tabi olunur onların dediyi məsələlərdə onlara iqtiba olunur Onların dediyi məsələlər, dediyi rəylər möhtəbər olur. Onlar ittiqad olunan şəxslərdir. Çünki onlar e, elmlərində, əməllərində sadiqdilər, əməl xəyanətkar değillər və belə bir vəsif onları e, sidq və e, əmanət e, əmanəti xianət eləməyən bir vəsifə, yəni gətirib çıxarıb ki, son nəticədə onlar ittiqad olunan şəxslərdir. Yəni onlara onların dediklərinə, onların söylədiklərinə, onlar verdikləri fətvaya birbaşa əməl olunan şəxslərdilər və buyur ki, və yox hazmin ümən zamanad onlardan, yəni götürülür. Yəni, onlardan fətva, elm, hədis, sünnə, yəni bu cür insanlardır ki, onlardan birbaşa bu cür əməllər, vəsiflər, elimlər götürülür. Və lem yakun əshabə bid'ə. İyni ilə, yəni əhlüsünnə bidət əhli deyillər. Yəni müəllif, yəni bütün bu vəsifləri sanki həmen əqdənə topladıqları insanlardan danışır. Yəni kimlərdən götürdüm bu elmi? Bax bu vəsf elədiyi insanlardır. Və bunun üçün onlar bidət əhli deyillər. Yəni bidət də aydın məsələdir ki, məfhumu genişdir və bidət kiçik və böyük bidət var və dindən çıxaran bidət var, dindən çıxarmayan bidət var və bidət elə bidət var ki, Bəli, o insandan artıq nəyin ki, elim götürmə. Eyni zamanda heç onun arxasından namaz qılmaq olmaz. Elə bidət əhli var, ümiyyətlə ondan qız dalmaq da olmaz, qız da vermək olmaz. Elə bidət əhli var, onun ümiyyətlə kəssiyin yeməyi olmaz. Və cürbəsiz bidətlərin cürbəsiz növləri var. Anca müəllifin də burada deməyə ki, həmin insanlar bidə dəhli deyillər. Yəni hər bir məsəl istər kiçiyi, istər böyüyü, istər əqidədə, istər fiqtdə, istər usul-u fiqtdə ümumiyyətlə onlar bidətçiliklə vəsfolunan kəslər deyillər. Yəni bu gün biz əhlüsünnədən başqa digər bir məssəbi götürsək, yəni hansısa onların fərdlərini götürsək və biz onlarda kifayət qədər bidət ortaya çıxara bilərik, aşkar edə bilərik. Niyə görə? Çünki əslən həmən o firqələr bidət nədir deyə bilmirlər Yəni onlara deyirsən ki, məsəl üçün Fulan şey eləmə bidətdir Yəni məsəl üçün üzvə salava çəkmə, onu eləmə, bunu eləmə Namazdan sonra falan şey demək, falan şey eləmə Deyir, nə oldu hər şey bidətdir, bidətdir, nə qaldı, deyir Nə qaldı, nə qaldısa elə qalan olmalıdır Çünki artıq Peyğambə s. V. Maidə surəsinin üçüncü ayəsi nazil olmaq, olmaqla, peyğəmər o ayə nazil olmaqla din artıq nə olub? Kamilləşib. Və əhlüsünlə niyə görə bidətdə ciddidir? Çünki əhlüsünlə bidət eləyənlərin qarşısında iki dənə şərt qoyurlar. Hansılardır? Birinci. Yox, şərt odur ki, yəni bidətçə nə deyirlər? Deyirlər ki, sən bu gətirdin bidətdə, iki şeydən birin iddia edirsən. Deyir, hansılardır? Deyirik, deyirik ki, ya Peyğəmbər sağ səlləm xəyanətkar olub. Niyə? Çünki sən Peyğəmbər eləmədiyin edirsən. Deməli, Peyğəmbər bunu eləməyib, çatdırmıyıb. İkinci, əgər Peyğəmbər çatdırıbsa, xəyanət deyilsə, xəyanətkər deyilsə, deməli, din nədir? Din kamil deyil. İkisi də nədir? İkisi də xatadır. Necə, Abla bil Məhsud radiyaların dövründə hətta səhabələrin dövrü idi. Yəni Abdullah Məhsub səhabə idi. Və e, Kufə tərəfdə məscidlərin binə gedəndə və gör insanlar məscidlərdə oturublar, zikr eləyirlər, daşları yığıblar qabağına, bir-birilə ilə bu tərəfə, o tərəfdən bu tərəfə daşıyırlar. Və gedir, "Subha", ne "Nə idi? Nə ney, etdi, etdiniz? Nədir?" Deyir, siz artıq elə bir şeyə iqdəm, elə bir şeyə qədəm qoymusunuz ki, yəni siz e, özünüzdən əvvəlkilərin xeyirə çatmadıqlarını iddia edirsiniz. Yəni onlar da kimlər kimləri söz atmaq istəyir? Ablan Məsul Demetçi, yəni siz sahabələrin çatmadığı bir şey çatma nail olmuşsunuz. Onda həmin insanlar başa düşür ki, bunlar hardadılar? Zalələtdə. Deyir, ya, ya Abdullah, diri Abdullah atası, biz nə istirdiki? Xeyr, yəni bu əməlimizlə ancaq xeyir eləmək istəyirik. Yəni daha çox zikr eləyək, daha çox ibadət eləyək, onda o məhsul gözəl bir söz deyə. Bu günə kimdə söz qaydadır ki, deyir kämmin mulidun xeyrin lə müsibə. Yəni nə qədər xeyirə çatmaq istəyənlər var, çatıblar, çatmıblar. Yox. Yəni xeyirə çatmanın bircə yolu nədir? Peyğəmbər sallalləhu əleyhi və səlləmün sünnəs. Əgər bacarırsan, get, bacarmırsan, bidət gətirmə. Yəni, bugünkü gündə, baxın, görün, nə qədər insanların, yəni, bugün əhl-i sünnən sıralarındaydı, sabah qeyri əhl-i Səbəb nədir? Səbəb odur ki, onlar özlərində, özlərində əhl-i sünnənin sələf yolunu getmək, bazarını bilmədikləri halda, güya istədirlər, neynəsinlər? Tə yeni nətə bir şey formalaşırsınlar. O da mümkündür. Çünki kimlər ki, dinə Etika deyirlər ki, imamlar, xatiblər, alimlər eyni şeyi danışır. Eyni şey danışma, eyni şey danışmalı deyil. Dörmenim. Eyni şey dan, çünki din kim dinə olmayan bir şey gətirsə kimdir? Bidətçidir. Din 1400 il təkrarlanır. Yəni bugün sən gəlsən, eşitsən ki, dəstəmazdan danışırlar. Sabah gəlsən yenə dəstəmazdan danışırlar. Bir gün gəlsən yenə dəstəmazdan danışırlar. <monkeys> o sənin üçün təzə də təzə deyil. Yox. Üçün üç dəfə eşitmişsən. Yaxşı, həmən gün İslam'a gələn üçün yenidir, yeni deyil. Deməli, dində heç nə yenilik yoxdur. Dində yenilik edən insan bir dəhçidir. Dində nə varsa, min dördünə inir, təşkilənir. Sadəcə, Allah-u Qur'an kəm dediyi kimi, Fəzəqdir, fəinnə zikrə tənfəl müminin. Deyir, xatırlat, həyətdəndə xatırlamaq kimi fayda verir? Müminlərə. Yəni, əgər orada bir mümin varsa... O xatılamadan fayda götürür, götürmür. Əgər oradakı xatılamadan fayda götürməyən həmən ayə uyğun olaraq müəmindir, müəmindir, müəmindir, müəmindir. Kimsə oradan xeyir götürə bilmirsə, ona nəyisi xatırlatmırsa, o deməli nədir? Mömindlərdən də deyil. Çünki ayə birbaşa kimi xitabdır? Mömindləri. Ona da müəllib burada buyuruyor ki, Və onlar, yəni mənim elm götürdüyüm, qarşılaşdığım insanlar bidət əhli deyirlər, yəni bidətlə onlar vəsf olunmayıblar. Və buyuru ki, vələ xiləf, yəni xilaf əhli də deyirlər. Yəni, baxın, görünməli, burada, deməli, bidətlə xilafı neyini yiyir? Aydır. Yəni, bidət, bidət, aydır. Məsələ, xilaf nədir? Xilaf da odur ki, bir insan özü əhl-i sünnədir, ancaq bir çox məsələlərdə əhl-i sünnəyə çıxır mü O, əslən, bidətçi deyil. Məsəl üçün, insan görür ki, ə, əhlüsünlə etiqadında eyni sələfin səni ilə başqa bir şəxsin oxuduğu kitabı oxuyur, ancaq o, həmən məsələdən nə başa çüşür? Sələfin başa çüşmədiyi bir şey başa çüşür. Yəni, fəhəmdən eynir, xata, yanlışa yol verir. Bu məsələni keçdik, dediyəcisi olmaz. Gələn başqa bir məsələ olanda görürük həmən insan eynidir, bir də müxalif fəhmlə düşüb. Başqa bir məsələ görürük ki, yenə xata fəhmlədir. Axırda sizə nə ki, bu insan nədir? Fəhmi zəyifdir. İttiham nədir onun ittihamı? Bidət deyil, bidətçi deyil. Fəhmi nədir? Xatadır. Məsələn görürsən, bu gün bir qardaş ərəb dilini oxuyub qutarıb, açır, məlimsiz, fulansız açır bir dənə elmi kitab və ya hətta ki, kitab açır. Toğfi, dəqiqdə kitabı, baxır, deyir, subhanalı, heç bundan bizim xəbərimiz yox idi. Məsəl görürsən, bir qardaşdır, yəni, ömür boyu əlinə keçəni yiyib, ətdən, qalbastan, pendirdən, nə bileyim, nə oldu yiyib və bugün birdən bir agaf olub ki, sən demə, e, filan əti yeməmək lazım imiş. Deyir, bunu bizə niyə deməyiblər ki? Yəni, sizcə hər bir adamın öz qarına nə yiyəcəyini, adil qamət gəl deməlidir ona, Məntiqləndə, yəni kimisə evinə bazarlıq eləyəndə spiso qaparıb göstər elməlində ki, bunları alm-almıyı. Sən özün fikirləşmələ o məhsulları alanda, yiyəndə ki, mən yiyim halaldır, haramdır, filandır, besməkandır. Amma sən nə gəldə almasan yemirsən, həmən o ətlərləndə bədənin kökələyib və yaxud ki, başqa bir indi yadva çıxıb ki, A, birdən belə deyilər, o bu haramdır, bizə niyə deməyiblər ki, yəni, Sən nə alacağı bu, sənə heç kim deməlidir. Yəni, Quran və sünnədə hansı şiqalata al, hansı alma yazılmıyır. Hansı söhə al, hansı alma yazılmıyır. Hansı konservan al, hansı alma Quran və sünnədə nəyin halal, nəyin haram olması yazılır. Və sənə də o qida kimi, sənə maraqlıdırsa, sən özün soruşmalısın. Necə ki, məsəl üçün özü o maşin alanda mütəxəssiz yanını geysən və yaxud da ki, elektrik avadanlığı alanda mütəxəssisin yanına geysən, yaxşısını alsan, qarantil alsan, eyni qidava özü fikir verməlisən. Sən qidava fikir verməməsən, əl və ki, səni gözü yumursan, ötürmüsən mədəvə, indi yadva düşüb ki, ay, sənin belə bir şey də varmış, ona görə eyni məhlum burada heç bir, yəni, təksiri yoxdur. Yəni, xilaf nədir? Xilaf dedinə məsələ odur ki, yəni, insan oxuyur və oradan baxır, görür ki, özü başa düşü, kim nəsə bir məsələ ideyə, əqidə bir reformalaşdırır, başlayır artıq onu neynəməyə? O, onun arxasında getməyə. Yəni, əhli sünniyə görə əqidə fətvalarla öyrənilmir. Əhli sünniyə görə əqidə usul qaydalarla öyrənilir. Yəni, həmən əqidə barədə Peyğəmbəsənin kitabı var yoxsa yoxdur? Yoxdur. Əqidə barədə deməli, avunəyənin kitabı var yoxsa yoxdur? Yoxdur. Əqidə haqqında, deməli, Ablıl Məhsudun yoxdur, Ablıl Bəkirin yoxdur, Ömərin olsun. Yəni, sahabələrdən Əqidə formasına bir kitab gəlməyib. Sələfdən, sahabələrdən həmən, həmən Əqidələrin fərdləri gəlib, yəni müfradatları gəlib. Yəni, filan şey etiqadını, filan şey etiqadını, filan şey etiqadını eləmək. Sonra həmən məsələlər mərhələ-mərhələ ötülüb elə bir tabinlərə, sonra da tabinlərə, ətbaya tabinlərə və nəticə bidətçilər meydana çıxanda onlar sələf nəqdəsini eyniblər, ortaya qoyublar. İmam Buxarı, rəhmə Allah, o zaman ki, ircə məsələləri meydana çıxanda nə dedi? Dedi, minlən yuxarı kişi ilə qarşılaşmışam, hamısı nə dedi? İman, söz və əməldir. Bax, əqidə budur. Ancaq insan, Bizim bugünkü günümüzdə bəzi gənclər kimi ərəb dilə öyrənir, bir şey oxuyur, ehtiqat eləyir, ondan sonra dəllə axtarır ki, onu ehtiqat elədiyi nəyəsin? Səhirləşdirsin. Çünki artıq yürəyə partlayır axı, o ehtiqat elədiyi yayıb camata və indi orayı düzəltməyədən ötürü, yan görəsin, bəzəməyədən ötürü nəyəyir? Fətvalar, o telefondan, bu telefondan, cürbəcür, qayıb elədir, qayıb elədirlər, tək öz dediyi nəyəsin? Ortaya çıxasın Və xilaf, bax, o deməkdir. Və yaxud da ki, başqa bir halda bir insan hədis danışır, gözən hədisində fulan səhv elədi. Başqa bir vaxt bir dənə hədis danışır, gözən hədisində neyinədir? Fulan səhv elədi. Yəni, xata söyləyir. Üç dəvə, dörd dəvə artıq bilir ki, bu insan nədir? Yatdaşı zəifdir. Və bunun problemi yatdaşındadır. Yəni, o insan bidətçi deyil, o insan nədir? Yatdaşı zəifdir. Və xilaf da o cürdür. Xilaf da o cürdür ki, insan e, oxuduğu, öyrəndiyi məsələdə əhlüsünə müxalif, rəyidi olur. Sonca müəllif üçüncü vəsif gətirib ki, qalət taxlid, eyni zaman deyilir qarışdırmayanlar. Yəni, qarışdırmayanlar nədir? Onlar bir məsələni o, bir məsələyə qarışdırmayanlardır. Yəni, görürsən ki, çox vaxt insanlar, yəni o da ən çox yəni, usul qaydalarını, əhlüsünənin usul ehtikadlarını bilməyənlər də olur ki, Bir məsələnin, obiri məsələnin səsini iniblər, daxil ediblər. Yəni, məsələni məsələnə taxlit deyilər, qarışırırlar bir-birinə. Yəni, görürsən, danışanda bilməsən, bu adam, bir cür danışanda görürsən, təkvirçi kim danışır, sonra bir az keçir, ki, bir xavarici kim danışır. Məsəl üçün, biz keçən dərstə bir dənə misal çəkdik ki, insan məsəl üçün deyir ki, biz, özü o kitabı adını da demiş ki, Məsəl dərstə, Dizyadın Qudsunun kitab Orada qeyd edir ki, kitabın əvvəlində qeyd edir ki, biz xavaricilər kimi insanları böyük günaha, günaha görə təkvir etmirik. Eyni zaman təkvirsilər kimi də biz dəlilsiz, cübusuz təkvir etmirik. Və sonra kitabın əsasında belə bir misal gətirir ki, əgər bir insanı görürsən, açı-açkar araq satır, araq içir, cümləyən arxasından vaxt, şərt deyil ki, o etiqad eləsin qəlbində o halaldı. On o cür açıq aşə eləməyə deyir, onun kəfirliyini dəalet eləyir. Xavazetqalı, xavazetqalı deyil, xavazetqalı. Yəni bu insan, yəni hətta özünə onu alim desələr də belə, yəni bu iki cümləni balaca, yəni ilkin ibtidai mərhələni oxuyan elm uşağı, yəni tələbə ayrı deyilik ki, bu ikidə bir-birinə eyni şey ziddidir. Yəni orada deyir ki, mən günaha görə, böyük günaha görə xavazə kimi təkfir eləmirəm. Və burada isə deyir ki, bir araq satıb sual veririk. Əgər bir insan açıq-açkər araq içir, tükkanında da satır, kafir, hal halal etiqat deyilir ki, haram, kafir, Salih salim, salim. Əgər o insan, alim deyən insan özünə, özə sahabənin ə, rivayətini bilmirsə ki, sahabədən biri, 1 bir, 2 üç, bir nesil əfə araq üstündə içliyinə görə qamçılandı və sonra ona lənət, ona peynəzəm nə dedi? Dedi, eləməyin, şeytənə qapatsın və bir rivayət edə gəlib ki, o Allah və Rəssulünü sevir. Yəni həmən insan həmən günah təkrarladı, təkrarlamadı. Və ya da götürək zinanın özünü. Yəni sahabiydən bir və bir neçəsinə zina üstündə qamçı vurulub, beləsə edam olunub, yəni boynu vurulub. Yəni onların o küfrünə dəlalət eləyir, eləmir. Eləmir. Yəni sən, necə, əgər, sən e, bu deməli nəyə dəlalət eləyir? Insanda məsələni məsələyə qarışdırmaq. Yəni əslən əhlisunla etiqadında olmamalı. Yəni, əhlüsün olan əhlüsünlənin usul eytiqadını öyrənər usul eytiqada görə də məsələni bir-birinə nail deyilə bilər. Yəni, usul eytiqadlar deyəndə çox vaxtı qərbə gəlir. Yəni, usul eytiqadlar odur ki, o eytiqadlar əhlüsünlədə biridir. Ancaq onun furu məsələlərində nədir? İxtilaf var. Məsəl üçün götürək, əhlüsünlədən kimsə deyilmi ki, əməllər imandan deyil? Çünki kimsə desə əməllər imandan deyil, avtomatik kim olur? Murciə. İkinci sözü yoxdur. İkinci rəyi yoxdur. Əhlüsünnə də əməllər ki, nədəndir? İmandan. Yaxşı, əhlüsünnə də ittifaqdır, o ittifaqdır. İttifaqdır. Əgər əməllər imandansa və bu məsələdə əhlüsünnə və bu da usul məsələ kimidir. Yaxşı, bəs onda ixtilaf nədədir? Yəni həmin o namazın tərki küfrətçür yoxsa küfrə düşmür. Yəni burada da qaranlıq heçinsə yoxdur. Yəni əhlüsünnə ittifaq edir ki, əməllər nədəndir? İmandandır. Namaz da əməldən, əməldən deyil, əməldəndir. əməldəndir. Əhlüsünnə ittifaq edib ki, əməllər imandandır. Əhlüsünnə ictilafın ədədi ki, namazın tərki küfrətçür yoxsa yox. İxtilaf da niyə görə formalaşıb? Çünki ictilafın əslini kimdən gəlir? Sahabelərdən. Əgər o məsələ sahabələrdə mütləqən, mütləqən, dindən çıxaran küfrə dəlalat eləsə idi, sahabələrdən bu barədə icma nə qil olunardı? İcma. Və üstəgəl əgər sahabələr o məsələdə yextil olsaydılar, dörd məsələ valibən ixtilaf edərdi də eləməzdir. Hətta dörd, sahabələr icma edəndən sonra dörd məsələdə o barədə ixtilaf eləsə idi, dörd məsələrin ixtilafı nə idi? götürülməyə bilər. Çünki icsabələnin icması var idi. Amma heç kimdə sahabələrin icmasını nəql etmir. Şəqi ibn Abdullahın riwayəti isə deyir ki, kənu asəbu Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Peyğəmbərimizdəki sahabələri 13-dən sahabə görüb ən uzağı 30. 30-35. Hətta bəzi riwayətlərdə görə 30-u keçmir. Onun gördüyü. Çünki onun gördüyü sahabələrin 30-u keçmir. Yəni 30 dənə sahabədən Yəni bir çoxların o rəydə olması icmaya dəlalət eləmir, eləmir. Aydın, yəni gör bu məsələləri o cür başa düşüb və bir onu o cür tədqiq etmək ki, sahabelərin icması idi. <coughs> Əgər o sahabelərin icması idisə, o icmadan sonra dörd məzhep ixtilaf eləyə bilərdil yoxsa yox? Hətta tam ki icmada o dörd məzhep deməli hətta o icmanı ixtilaf kimi qəbul eləsəydilər İbn-i 4 məsələ mürəyin götürərdir, götürməz. İbn-i Şeyx-i Mbaz Hussein hansı götürərdir? Və nətər oldu bugünkülər uğur ki, icmadır, ay belədir, ay filandır. Niyə görə? Məsələni məsələyə qarışdırdıqlarına görə. Yəni, əhlüsünlə usul etiqadları bilmədiyilərə görə. Yəni, usul etiqad başqadır, filan məsələ nədir? Başqadır. Və əhlüsünlə belə bir qayda var ki, əgər... E, Bir insanın əsli əhlüsünlədir. Yəni, insan usul eytiqatlarına görə əhlüsünlə eytiqadındadır. Ancaq furu məsələlərində əhlüsünləyə bin neçə müxalif rəydədir. O insan əhlüsünləyə çıxır, çıxmır. Çıxmır. Başqa bir forması. Bir insan usul eytiqatlarına görə bidət əhlidir. Və furu məsələlərində, Bir neçə məsələdə əhlüsünəyə muvafiqdir. Əhlüsünə salir, salmir. O da salmir. Niyə görə? Çünki usulda ikisi də ayrı-ayridir. Əgər bir insan eytiqat edirsə ki, namaz imanlandır və deyirsə ki, namazın tərkininin küfrə olub, olması ixtilaflıqsa, orayı onu murcəyələ aparır, aparmır. Və son necə olur şeyh Albani murcədə iddiam olunur və digər, ondan əvvəlki və soran karimlər. Məsələ, niyə görə belədir? Usul ehtiqadın bilinməməsinə görə. Və müəllif də burada buyurur ki, yəni, mənim vəsf elədiyim həmən insanlar, alimlər, onlar bidət əhli deyirlər, xilaf əhli deyirlər və onlar Taxlit, yəni qarışdıranlar əhli də deyirlər və buyurur ki, Və huvə qolu əymətim. O söz onların imamların sözə. Yəni onlar özlərinin əvvətkiləri nəqlidir və onların və ulemahum əllədinə qanu qabləhum və özlərinin əvvətki imamların, yəni alimlərin yəni sözlərdir. Yəni həmən mənim gördüklərim, yəni müəllif qeyd edir ki, mənim gördüklərim alimlər kimdən götürüb? Özlərinin əvvətkilərdən. Onlar da özlərinin əvvəlləklərinə hətta belə hara aparıb çıxıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə və buyurdu ki: "Və tamassəqu bi zəlka Deyir alimlərin o cürlüyindən möhkəm tutun Allah sərhəm eləsin və tuəllimuhu və onu öyrənin və öyrədin. Və billah təvfiqə deyir müvəffəq edəndə Allah Subhanahu taaladır. Yəni, müəllif sanki bəyəqdandan qeyd elədiyi məsələləri yəni, e, qeyd edir ki, yəni, mən bu söylədiklərim, topladıqlarım sırf olaraq əhlüsünlə mənbəylərindən, qaynaqlarından, əhlüsünlə adlanan şəxslərindən hansılar ki, onlar bidətçi deyirlər, onlar möhtəbədir, nə qədər vəziflər gətirdir, gətirsin, deyir, onlar, hamısı, e, həmən qaynaqlar, Özündən əvvəl ki, özündən əvvəl ki, ta ki, peyğəmbə çıxandı və bunları deyir, öyrənin. Yəni, onlardan götürün, onları öyrənin. Yəni, bu nə deməkdir? Hər bir əhlüsünlə öz eytiqadını, bax, bu cür şəxslərdən inəməlidir, öyrənməlidir. Və ona görə də alimlər qeyd edir ki, heç bir halda bidətçidən elm götürülmür. Elm götürülmür. Çünki bidətçidən elm götürmək, balın içində zəhər qatmaq kimidir. Yəni, balın içində həmən dərmanı, zəhəri qatanda yən kimi balın təsirindən həmən zəhərini inəmir, iruzə vermir. Və müəyyən vaxtdan sonra balın üstünlükləri, balın özəllikləri, balın qüvvəsi, təsiri, gücü itəndən sonra artıq zəhərini inir, təsirini göstərir. Eyni zamanda da, bir dət də o cürdür. Görürsən, məsələn, bugün Ali deyir ki, filan kəsin saçı ağdı, sax qaladı, əlhəmdir, ləv, meçidə birini səhvdədir, ax sax qaldır, filandır, besməkandır və görürsən, yavaşlə biləti nəyini yiyir? Yayır, namazdan sonra yığır başına, iki nəfər, üç nəfər, ondan sonra yığır, ondan sonra belə eləyir, belə eləyir və adam Allahın ki, qardaşdır, meçidə gəlir, birini səhvdədir. Birinci səfə hərisdir, belədir, elədir. Bu, da şirin sövdən, şirin görəndə dağırsan, təm onun e, qarmağına keçmirsən, artıq o qarmağını səndə ilişdirib, qarmaq da ilişəndə çıxır, çıxmır. Çıxmır, gələk, kəsəsən həmən yeri. Görəyən, qarmağın da artanda gəlirsən, başı neynəməyə, artıq öz istədiyi havanı çalmağa. Yəni, içində olan bidətləri var idi, o filan kəs belədir, filan kəs belədir, filan kəs belədir, həmən o nifr qoyur ortaya. Sən də yavaş-yavaş başda nə ensən, axır qarmaq keçib axı. Qarmaq keçi, keçib. Və də artı artı nə gəlməyə. Bax bidət də bu cürdü. Və sonra müəllif deməli əhlisünnən alimlərini vəsf edəndən sonra qeyd edir ki, "Vəli əhsabul bidə nabezun və əlkabun və əsmâun la təşebbeh la təşbu əsmâs salihin və la əyma və la ulama min Və sonra müəllif qeyd eləyir ki, indi kimi söylədikləri Əhl-i Sünnənin vəsfidir. Eyni zamana qeyd eləyir ki, və bidət əhlində özünün adları, ləqəbləri var ki, onlar Əhl-i sələflərin, Peyğəmbərsəm ümmətindən olan alimlərin ləqəblərin adlarına bənzəmir. Onlardan birincisi Əl-Murca, deyil, murcələrdir. Və hum əllədinə yəzumun ənnə liymənə qolun bilə ə Həmən bidətçilərin məhsəblərindən danışır. Və birinci də qeyd edilir ki, murciyə. Və bir çox şəhsçilər qeyd edilir ki, e, murciələri ona görə müəllif qeyd edilib ki, ona görə birinci qeyd edilib ki, çünki hər bir bidətçilərdə murciyədən nə var? Pay var. İstər cəhmiyyələr, istər müətəzilər, istər rafizlər və digər-dəgər. Hamı da o murciyəlikdən pay var. Qeyd edilir ki, Bəhümən lədin yezəmun bilə qol bilə əmal. Dil murcələr onlar ki onlar iddia edirlər ki iman sözdür, əməlsiz. İman sözdür, əməlsiz. Yəni kimiz elə lə iləhə illə söylesə nədir? Möməndir. Kamil imanı var, əməl etməsinə də cənnətin ortasında ona yer hazırlayıblar. Və ənnə l-iymən qol. Ki dedi ki murcələr deyir ki iman özü ancaq söz ancaq tələfüz etmək. Yəni, insan dili ilə La ilahe illallah kəlməsinin tələfüz etməsə artıq kimdir? Mənim. Mömindir. Və lə əməl şəray Əməllər isə nədir? Şəriyyətdir. Yəni, onların etiqadına görə, Mucələnin etiqadına görə, yəni, insanın mömin olmasına nə kifayət edir? La ilahe illallah. Ancaq əməllər isə şəriyyətdəndir. Yəni, insanın e şəriətin əmr elədiyi əməllərdir. Eyni zamanda onlar, mürcələrə qeyd edilir ki, və ənəl imənə mücərrəd nutqı birlisən. Yəni, mürcələrə görə iman, mücərrəd dilinə tələfiz etməkdir. Yəni, insan əgər lə iləh ilə Allah kəlməsini tələfiz elədirsə, artıq o kimdir? Kamil mömin. Onun imanı Əbəkirin, Ömərin, Osmanı, Mələklərin, Peyğəmsən imanı kimidir? Və annə nəzə lä Yəni onlara görə, murcələr görə, bütün möminlərin, yəni insanların imanları bir-birin arasında fərq etməz. Yəni birində çox, birində az söhbəti yoxdur. Yəni mən dedim Lə ilala, sən dedin Əli dedi, Vəlid dedi, fərqi yoxdur. Kimsə Lə dedi, getdi izn elədi, oğluğ ilə araq içdi. Kimsə Lə iləhə illə Allah dedi, tərk elədi, bütün asililəri ibadətdə başladı, ümrə, həcc, zəkat. Həmən onun ilə onun imanədir, eynidir. Heç bir fərq etməz. Yəni, kimə e, o sözün tərəfüsü eynə edilibsə, e, iki nəfər edibsə və bir ağası, biri salih etsə, onlara görə fərq etməz. İkisi nədir? İkisi eynidir. Və ənə imənəhum və imanul mələkədə və lənbiyə vəxid. Yəni, murcələrə görə, murcələrin imanı ilə, mələklərin, peyxəmbələrin imanları nədir? Yəni, birdir. Yəni, səbəb nədir? Səbəb əməllərin imandan təzrid olunmasıdır. Əgər əməlləri imana aid etsəydilər, əgər onlara yetiqat etsəydik ki, əməllər imandandır, deməli, e, insanlar əməllərinin müqabilində bir-birinə neynəcəydilər? Aşağı-yuxarı düşəcəydilər. Yəni, əgər kimsə 5 namazı məhçibdə qılanın imanı ilə Beş namazı evində qılan imanı eynidir, eynidir. Yalnız zəkatlə kifayətlənən və zəkatdən əlavə gündəli isə də qalan imanı eynidir, -eynidir. ömründə bir dəfə həccə eləyən ilə bir dəfə həccə eləyən imanı eynidir, eynidir və elə xə Yəni, nə qədər əməllər var, misal gətirir, yəni, bir dəfə eləyən ilə hər gün eləyən nə deyil? Eynidir. Səbəb nədir? Səbəb odur ki, əhəl sünniyyət ki sünniyyət qad imanı ki, həm İtahiyyəti, əməli. Əmən onun imə, imanın aşağı salan nə Onun asili. O da murciyyələrdə yoxdur. Çünki murciyyələrdə yalnız nə var? Mücərrədil, tələfizi var. Ona görə də onlar qeyd ki, onların imanları ilə mələklərin, Peyğəmbələrin imanı birdir. Və ənəl imən ləyəzi duvalə yangus. Bu, daha da böyük bəladır. Çünki onlar deyirlər ki, iman nə qalxır, nə də düşür. Çünki bütün bu məsələlərin hamısında müxalifliyi əhl-i sünnəyədir. Həqiqətdə, murciyələr, xavaricilər əhl sünnə, Bunların üç dənə firqədə onların bir-birinə ziddiyyatları nədədir? Əhl-i sünnə ilə xavaricilər bir də murciyələr görə. Bütün onların şübhələri bir şeyə qayıdır ki, əhl-i sünnə ki, iman bir şey deyil. İman, şöbələri, hissələri, cüzyətləri var. Çünki açıq-açkər açıq, açıq, hədisi var bu Çünki, peyəm nə dedi? Əli iman bidun və səbun və bir və də bidun və və şöbə. İman 60 və bir də 70 nisə nədir? Şöbədir. Yəni, o şöbələ nə deməkdir? Yəni, iman bir şey deyil. Yəni, iman, bax, əlində gördün, bax, bu əllərin hamısını yıxsan, hamısı bir yerdə imana təşkil edir. Və E, Xawarijlərə və Murcielərəndə bax ilkin bu cür zəlalət düşmələrin səbəbi bundadır. Onlar deyirlər, xeyr, iman bir şeydir. Yəni bir şey demək nə deməkdir? Bir dənə belədir. Yəni sən bunu nəsə ayıra bilirsən? Yox. Ancaq Əhlüsünnə də ayırmaq olur. Çünki Əhlüsünnə bunun 73 dənə barmağı var. Ancaq Xawarijlər və Murcielərdə isə o bir dənədir. Yəni bir dənə nə deməkdir? Heçnə qopardmaq olmur ondan. Amma Əhlüsünnə qopardmaq olur. Yəni, bir içimciyi burdan qopart, bir dənə burdan qopart, azalmır. Çünki o bir dənə şey deyil. Yəni, o qopartdığı vı, təzdən yerini yapışdıra da bilərsən. Bu aradığın barmağı sabah üçün qəddəliyə də bilərsən. Amma xavaricələr, murciyələrə yönək deyilər, iman bir şeydir. Yəni, bir şeydir nə deməkdir? Bax, məsələ də, bunlar, bu ilkin ixtilaf xavaricələrin əhlüsünlə murciyə arasında budur. Ki iman bir şey deyil, biz deyirik, bir şey deyil, onlar deyilər, bir şey deyil. İndi biz çəşirik bir qırağa, onlar ikisi başçılar dalaşmağa. Onlar ikisi də bu məsələdə birbirinə ziddiyyət təşkil edirlər. Nədir onların ziddiyyətləri ondadır ki, xavaricilərə görə, əgər iman bir şeydirsə, ondan nəsə itən kimi hamısı tamamilə itir. Bərpa olunmur. Murgələrdə isə əksinə, Əgər deyil o, ispat olubsa, nəyə nisə nəyə olub, batan şeydir. Bax, problem də bunda. Yəni, ikisi əks rəydədirlər. Yəni, xavaricilər görürlər ki, əgər iman bir şeydirsə, deməli, bütün əməllər nə olmalıdır? Yerinə yetirilməlidir. Bütün vazibətlər yerinə yetirilməlidir. Bütün günahlardan nə olmalıdır? Çəkililməlidir. Ona görə da onlar böyük günah nə sayılır? Küfür sayılır. Yəni deyir ki, bir dənə günah eləyən kimi iman neyinədir? Bütünlə getdi. Ona görə xavarizlərdə zahiri heç bir asillər yox idi. Necəpəyəmsən buyurduğu kimi, deyir, onların e, namazı, sizin namazdan nədir? Geri qalmır, hətta keçir. Ancaq onlar dindən ox yayından çıxan kimi nədirlər? Çıxanlardırlar. Çünki onlar bax, imanda bu məsələdə e, fəhmdə bu xata fəhmə düşmək ilə səbəbi də budur ki, əgər onlara görə iman bir şeydirsə, məlisən, bütün şəriyyətin imanın əmlədi, hər bir şey əməli şey yerinə yetirməlisən və bütün günahardan çəkinməlisən. Əksinə, murcələr onlardan daha aşağı rəydədirlər. Murcələrsə deyirlər ki, əgər iman bir şeylə ispat olunubsa, nəyini o iman batan şeydir. Yəni, ləyla dedin, sən müəmin oldun, deyil hə Qutadə getir, get zinə elə, əraq, barda işlə, nə inirsən elə, sən dilməyəm üminsən, sən imanın, mələlərinin, Peyğəmbələrinin imayına nə inir? Bax, ziddiyyət də bundadır. Bax, bu məsələlərdə də biri odur ki, əgər biz deyirik isə, iman bir şey deyilsə, cüziyyətlərin şövbəyədən ibarətsə, deməli, bu nəyə təsir edir? Ona təsir edir ki, biz hər dəfə əməlin birini atdıqca imanımız nə başlayır böyüməyə. Yəni, əgər götür, məsələn, balaca qar topu, qar əlində düzəld, və onu qarın üstünə başlayır, oyna bir yerə diriləndirməyə. O özünə qar yığdıqsa, böyüyür, böymür Yəni, nə qədər qar yığışacaqsa, başlayacaq neynəməyə? Böyüməyə. Bax, iman da o cürdür. Yəni, hər dəfə imanıva əməllər artdırdıqsa, imanı neynəyəcək? Qalxacaq. Və hər dəfə s Oslılar etdicə, yəni sən iman neyəcək? Elə bir ki, o düzəltdiyin qar topunu istinin yanına qoy. 10 dərəcənin yanına qoy. Qar bir az əriyəc, əriməyəcək. Sonra 20 dərəcə artır, sonra 30 nəhayətən axırda nə olacaq? Tamamilə əriyib qutaracaq. Bax, iman da o cürdür. Əgər onu sən axillən azaldın, azaldın, azaldınsa, baxırdı elə bir həddə gəlib çatacaq ki, onu tərk etməyənlə sənin imanın Və əksinə, imanı sən qaldırdıqsa, qaldırdıqsa, hətta o dərəcəyə çatacaq ki, sən artıq Rəbbini görürsən, kimi növ edəcəksən, ibadət edəcəksən. Və sonra müəllif qeyd edir ki, yəni Murcian əqdəsindən danışır, deyir ki, Və ənəl imən leysə fi istisna, imanında istisna yoxdur. Kimə görə? Murcianlə görə. Ancaq əhl-i sünnə görə istisna var yoxsa yoxdur? Var. Yəni, səhi budur ki, əhəl-i istisna barədə ixtilaf var idi. Daha doğrusu, var. Və bəzə deyir ki, xeyr, istisna yoxdur. Yəni, kimsə istisna edirsə, imanda şübhə etmiş kimidir. Bəzə deyir, xeyr, istisna var. Və ikisinin orta rəyin cəmi ondadır ki, yəni, əgər səndən soruşulsa ki, sən mömin sənmi, yəni istisna o deməkdir ki, sənə deyən sual və sən müəminsən, sən inşallah müəminəm deyə biləsən yoxsa yox, istisna bu deməkdir. Yəni, bu rəyin cəmi ondadır ki, əgər səndən sorusa sən müəminsən mi? Soruşursan, sən hansı müəmini soruşursan, imanın altı ərkanına deyil, bəli, deyilsən, bəli, müəminəm, istisna etmək olmaz. Cünki, imanın altı rukununda iman gətirilməsinə şək edən insan nədir? Öz imanında şək edilmiş kimidir. Yəni, onda istisna yoxdur. Ki, səndən soğuşur ki, ahirət nəsən, inşallah inanım, belə bir şey yoxdur, bəli, inanıram. Mələylərə bəli, peyğəmbələrə bəli, kitablara bəli, ahirətə bəli vəliq və s. Ancaq istisna nədədir? Soğuşur ki, sən Allah subhanahu wa ta'lanın möminin ənfal surəsində vəsv etdiyi möminlərdən səmi deyirs Arğan kimlərdən olum? Onlardan. Bax o möminlərə istisna idi. Hansı ki Allah Subhanahu onları vəsvin və axırda buyurur ki: "Ulaya humul mu'minun haqq". Heç ki kimlərdir? Onlar. Bax istisnə bundadır. Ancaq imanın altı ərkanında, imanın vacibətlərində mömin istisna etmir. Aydındır? Ancaq Murciələlərə və Xavaricilərə görəsə imanda istisna görünmür. Olmaz. Yəni etmək olmaz. Yəni əgər xəvarizilərə görə və murcielərə görə sən istisnə edilsən, artıq imanda nəsən? Şəkkilənsən, demə bu nədir sən? Kafir ola bilərsən. Və eyni zamanda murcielərin etiqadının biri budur ki, "Və əmənə bilisən hi, və lem yəmlə və hu Başqa bir bəlaları də odur ki, murcielərin. Onlar deyirlər ki, kim dili ilə iman edibsə və əməl etmiş, o kimdir? Həqiqi müəmin, həqiqi müəmin. Elə belə müəmin yox, əsr müəmindir. Hansı ki, dili ilə tələfiz edib, əməl eləmir. Yəni, əməlində iman yoxdur. O insanda isə xamur cələyir, onlar həqiqi kimdilər Mömindirlər. Hansı əhl-i sünniyə görə isə o insanın müəminliyi bitmir hətta ney nəminə qədər? Əməl etməyənə qədər. Çünki əhl-i sünniyə dər, əməllər nədəndir? İmandandır. وأنهم مؤمنون عند الله بلا استثناء هذا onlar qeyd edirlər ki onlar Allah subhanahu va taala dərgahında istisnasız nədilər mömindirlər və məəlif qeyd edir ki hədə qulhu qulul murcə və huwa akhbathul akavil və adalluhu və abadahu min qeyd edir ki və bütün bu danışıqlarımız hamısı murciələrin sözləridir Və o da deyir, sözlərin ən xəbisi də ən pisidir və ən azdıranı və ən də haqqdan ən çox azdıranı və ən çoxu uzaqlaşdıran nədir? Söz. Baxın, görən hətta bu gündə e, bəziləri e, sələflərin mufradatlarına, yəni bəzi fərdlərdən gələn rəyləri bəyan etməyə, yaymaq artıq bu gündə bir çox insanların əməlin tərkini neiyə aparıb çıxarıb. Yəni əgər bu gün biz o etiqadı təbliğ eləsək ki, yoxlaya ilə deməyə kifayət eləyir. Aməl elə məşğul olarsa mömindir. Belə də elədir. Onda insan onda aməl nəyə lazımdır? Əgər məy o namaz qılmıyanın falan kəsinin imanı eynisə, kimi də cənnətə dəhliyisə, niyə özümə əzab verim? Niyə haramlardan özümü uzaqlaşdırım? Niyə gedim mən onu kimi haramdan məşğul olubmı, belən belə eləməyim? Belə niyə görə? Çünki bu barədə o etiqadın fəsadı ona aparıb çıxarır. Yəni, əgər insan deyirsə ki, yox, onun imanı ilə sən imanın eynidir, sən namaz qılsan, o qılmasa imanınız, yox, 200-ə möhmüs, 200-ə cənnət edir və, və s. İnsan neynir o? Birbaşa əməlini təxirə salıb. İrcəliq odur. İrcəliq odur ki, insan əməlini artıq uzaqlaşdırır. Müəllifin ikinci qeyd elədiyi firqə isə qədəri firqəsidir. Və müəllif buyurur ki, Um əlləzini yəzunun ənnə iləyhim əl-istita'atu vəl-məşiyyətu vəl-qudra. Məlif qeydilir ki, qədəri yərək o kəslərdir ki, onlar iddia edirlər ki, öz əməllərində, yəni özlərinin qüdrəti, istəyi və bacarıqları var. Yəni, əhl sünniyə görə insanın qədəri Allah subhanıq tarəfindən nə olub? xəliq olunub. İnsan Adam övladı yer gö yaradılmamışdan 50 min əvvəl necə səhədsədə gəldiyi kimi Allah Subhanahu qələmə nə dedi? Yaz. Nəyi yazım? Nə ki olub qiyamətə qədər olan. Hətta hərənin cənnətə cənnəmə girməyin qədərini və bütün bunları mələqə qədər, qədər qələm nə edir? Yazdı. Və hələ üçün nəyə görə isə insanların qədərləri nədir? Məxluqdur. İnsanlar öz qədərlərində nə isə dəyişmək, nə isə təzələmək, nə isə yenidən etmək, nə isə öz üstəyi ilə Allahın istədiyi olmadığını eləmək deyə etiqadında ola bilməzlər. Çünki bu məsələlər hamısı nədir? Məxluqdır. Yəni, insanın əməli, insanın qədəri nədir? Allah tarifindən məxluqdır, xəlq olunub və insanın da təqdiri artıq, o yaradılmamışın əvvəl artıq təqdiri var. Ancaq qeyd edəriləsi qeyd edililəcək ki, insanların özünün güdrəti, e, bacarığı, istəyi nədir? Var. Ancaq həqiqətdə Allah Subhanahu va taala Quran-Kərimdə insanların güdrətini isbat edir etmir. İkinci, onun, insanın istəyi var yoxsa yoxdur? Seçimi bacarığı var yoxsa yoxdur? Var. Var. İnsanın qədəri də, yəni insanın güdrəti də İnsanın istəyi də, insanın bacarığı da Allah Subhanahu Taala'nın qədərindən qırağa çıxmır. Və biz bu barədə e, Şeyx İbrahim Burhelinin müxtəsər Əhlüsün əitqadı barədə, yəni 7-8 dərsdə kifayət qədər geniş şəkildə yəni keçmişik. Yəni istəyən olsa həmən dərslərə müraciət edə bilər. Və sonra müəllif qeyd edir ki, "Və innahum yamlikuna li-anfusihim al-khayra vash-shar." Yəni qədəriyələr etiqad edirlər ki, onlar özlərinə xeyir və şəri E, xeyr və şərə malikdirlər. Yəni, onlar istədiyi vaxtlı özlərinə xeyr və istədiyi vaxtlı özlərinə şər edə bilirlər. Və darra və nəfəv, özlərinə xeyr və özlərinə zərər və mənfəət də edə bilirlər. Yəni, insan onların e, görə yəni, qədərəl etiqadına görə onlar deməli, özlərinə xeyr, şər, zərər və mənfəət edə bilirlər. Yəni istədiyi vaxtı xeyir, istədiyi vaxtı zərər, istədiyi vaxtı şəhr və istədiyi vaxtı isə mənfəət edə bilirlər. Və təata vəl-məsə. Eyni zamanda istədiyi vaxtı itayətdə və istədiyi vaxta asili edə bilirlər. Vəl-huda <gülüyor> vəd Eyni zamanda haqq və azdırılma. Yəni istədikləri vaxtda onlar haqqı və istədiyi vaxtı zalətdə ola bilirlər. Və <gülüyor> ennel-ibad ya'maluna bad'an min anfusihim min geyr-i an yekun sebeq lehum onlar yani onlara görə yani qullar deməli özlərinə xeyr şər zərər menfəət itayət asilik e, haqq yol zəlalət edə bilirlər və qullar etdikləri əməlləri yani özlərindən yani başlanğıc özlərindən olur yani heç bir əvvəlcədən Allah subhanından ilmi barədə xəbəri yoxdur Yəni Allah son elmindən xəbərsiz, yəni Allah Subhanahu taalanın elimi olmadan, Allah Subhanahu elmindən xəbərsiz, yəni sanki e, onların etiqadının, yəni ziddiyyət onu da təşkil edir ki, yəni normal şuurlu insan, yəni ağılla oturub fikirləşsə ki, onun ibn Teymiye Rəhmala ki, yəni düzgün ağıl düzgün də ziddiyat töyrətmir. Yəni, əgər insan bunların et, qədərə etkərin oturuq fikirləsən ki, nə tərə olur? İnsanı Allah subhanıqla xəlqə eləyir və insan xalqdən elimsiz nəsə edə bilir. Yəni, nə deməkdir bu? Yəni, bir nəfər maşın icad eləyir və maşın icad eləyən də deyir ki, ona elə bir xarakteristika verib ki, bu 120-lə, 140-lə, 160-lə, 4 təkərlə, Və yaxud gedə bilər. Və sən həmən baxırsan ki, dördən təkəri var, nə var bu, suda da gedə bilər də. Maşının pəncərləni bağırsan, verirsən özü dənizin içsinə. Nə olsun, su, qurda gedən su da gedər. Əgər o suda getsəkdi, onu ə, düzəldən, onu təkərlər qoyardı, qoymazdı. Qoymazdı, başqa şey düzəldədi. O qədər suda gedən qayıqlar, zatlar var ki. Yəni, sanki həmən sən düzəldəndən, onu ixtira edən insandan... Ə, Yolun üstündə getmək üçün alırsan, ancaq onu su içilənlə sürüsən. Elə biləsən ki, o su və ya da ki, yerin üstü ilə getməyə də ötürəlsən, gəlib evində zənn edəcəksən ki, bu göy ilə usacaq. Mümkün Mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəni insan normal düzgün ağlınla fikirləşsə ki, nə tələb olur ki, Allah üstünə insanı xalq edir və istədiyi kimi, istədiyi şəkildə xalq edir. Ancaq insan e, gör, Xaliq öz xalq etdiyi ə e, məxluqundan xəbəriyət bu nələr eləyə bilər? Mümkünüm mümkün deyil. Mümkün deyil. Yəni necə onda Xaliqdir ki, o Xaliq öz məxluqundan xəbərsizdir? Yəni nə edə bilər deyə xəbərsizdir. Bax bu baxımdan da əhlüsünnət etiqadına görə məxluqun bütün feilləri nədir? Məxluqdur. Yəni insan zina edir, məxluqdur, məxluqdir. İnsan uça bilər, bilməz. Bilirəm. Niyə görə? Çünki uçmaq insana xalq olunmuyor. Kim üçün xalq olunub? Quş. İnsan ham istəyir ki, balıq kimi suyun altında burdan gitsin, geçsin başqa adadan. Mümkün deyil, mümkün deyil. Niyə görə? Çünki üzmək sən məxluqa xəlq olunmayıb. O, balıqa xəlq olunub. Eləncək də insanların feyli də o dür. Yəni, bəs, e, ancaq qədə, bu qədəri elərin etiqadına görəsə, əgər insan istədiyi vaxtda özünə xeyir, istədiyi vaxtda şər, yəni istədiyi yaxşılığı, pisliyi, hər şey öz ixtiyarı ilansa, Rəbbindən xəbəsiz, Rəbbin izni olmadan Hər ki, şey özü ibtidən, yəni özündən başlanıcı edirsə Deməli, bunun e, xalqin vəsbəsi nə olub? Yalnız xalq eləmək Ancaq o xalq həmən məxluq xalq eləyib Ancaq o nə feylər edəcək, deyəni Subhanallah e, Xalqin xəbəri olmuyor Xalq qafil olub ki, nə edə bilər? Elə bil ki, feyl insanı xalq eləyib Fiilin də ki, onu özüm iləsə, nə eləsə, mən daha heçsinə başlamışım. mümkün deyil? Okay. Ağızı belə mümkün deyil. Yəni, küfürdür. Ona görə baxın, görün ki, e, bunlar qeyd edilir ki, min qeyrən yakuna səbəqə ləhumu dərkə fiil millə. Yəni, onlar nə edirlərsə, yəni Allah Osmanın bu barədə elmi yoxdur. Yəni, sanki Allahdan da nədir? Xəbərsizdir. Yəni, Rəb, Xaliq öz məhlukunda nədir? Qafil. Bu da həqi Sonra məali buru ki, ki, və qəvlim yudar qol məcusiya və nəsraniyə və o ki, və qədəriyələrin, yəni onlar qədəriyələrin sözü, yəni məcusiylərlə nəsranilərin sözü kimidirlər? Eynidirlər və onların sözü zındıqların nədir? Əslidir. Yəni əsl zındıqlıq nədir? Bax elə yəni, qədəriyələrin öz sözləri. Yəni qədəriyələr əsl, yəni zındıqlardır və e, vaxtımız qalmayıbsa keçib. Yaxşı, kifayət elə. Bu dəfə bu qədər və düzün Allah bir vəsal Muhammədənin və alə Muhamməd. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.